Hala, beraz, biherren helburuak uh, ziren, beraz, burasueri rubiliko serbitxu bat proposatzea. Izkuntza zaintzea, eh, euskara gure biherritan uh, presente da eta nahi dugu atxelutuke atxiki. Herrian dinamika bat sokzea, empleguak sokzea eta apesetxue uni uh, biherren bizi bat emaitea.